Ясніше усвідомлюючи себе як його найістотнішу частку. Адже інтелект, надто ж коли він сухий, прагматичний, якщо він своїй самоупевненості протиставив себе природі, більше того, відділив, відокремив себе від неї, а то й від власної душі. Чи багато такий інтелект може дати людині і нашому пізнанні суті речей? Чи здатен буде такий ось прагматичний розум осягнути світу його всеєдиній і такий вражаючий нас ідеальній доцільності? Взяти хоча б цього маститого фізика у візочку. Кажуть, що він неабияк пишається тим, що розруйнував речовину, похитнув споконвічне. А спитати б, чи своїми успіхами ти хоч трохи наблизив людей до щастя? Голос перший Раніше наука несла людям здоров'я, рятувала народи від чуми та холери. А зараз? Чому цей вік двадцятий виявляє такий нездоровий потяг до сфер навіки заборонних, до сил фантастично руйнівних? Голос другий. Може, наука час від часу виплоджує своїх демонів? Може, їхнім зарозумілим чистолюбством імпонує оте античне «Дай мені точку опори, і я переверну світ». Але ж чоловіче перевернути може й перевернеш, а ось ще на місце поставиш. Десь там, глибоко внизу, Двихтить, невтомно пульсує душа корабля. Ми майже не відчуваємо тих потужних двигонних зусиль, що дають хід судну. Для нас на цій верховині відчутний лише рух стрічного, такого тут розгонистого вітру. Налітаючи десь із безмежжя, він пругко обдає нас і свистом далі кудись летить у простір. Досі нам не трапило жодного з безлічі курсуючих в океані суден, жодне зустрічне, і зараз не виникло з темряви, щоб озватися вітанням до нашої Куїн Елізабет, як це заведено в моряків. Ніби спустила Атлантика. Назустріч лише вітер свище, та ще ця гостра водяна пороша, що зірвана з боронів, дедалі частіше дістає нас. На цій горішній палубі. Одяг насичений водяним пилом, Вже гить зволожений, І обличчя вся бра, Коли виходимо на світло, Блищить, ніби заплакане. На палубі Ковсько, Ходити по ній доводиться обережно, Тож підтримуючи один одного, Прямуємо з Петром до шезлонгів. Він згадує жартливий народний вислів, коли падатимеш, за землю хапайся. Земля глибоко, якщо під нами десь там Атлантида, то до неї не допірнеш. За корабельним комфортом навіть забуваємо, що йдемо на глибинах, що перебуваємо весь час між двома безодніми, між небом і океаном. Дивне буває тут відчуття, коли океан схитує палубу, здається, хитається сама планета. Перемовляючись на ходу, ми собі і гадки не мали, що наші репліки чує ще хтось у темряві. Тільки коли, опинившись серед шезлонгів, ми стали вибирати собі місце, до нас несподівано озвалася сутінь. Ось тут ви будете краще захищені від вітру. Сказано досить чистою, хоча з акцентом мовою. Хто він? Цей нежданий дорадник. У присмерках важко розгледіти, що неподалік напів лежить в шезлонзі, обкинувшись пледом. Ще якась жива душа. Хтось зачаяний. Віри як туман. Ви хто будете, Каліласка? — ласка? поцікавився Петро, і в голосі його прохопила здивована старожність.